بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من بعث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون predstavlja mi izuzetnu čast da u ime vlasnika firme Merkez Oil i generalnog pokrovitelja ovog večerašnjeg iftara Zeira Krnjića sve vas poselam im i poželim vam Dobrodošlicu i da se ugodno i prijatno osjećate u našoj firmi i u našem gradu. Ramazan, kao što ima svoju ibadetsku duhovnu dimenziju, a ona jeste najvažnija svrha propisivanja Ramazanskog posta, kutibe alejkumu sijamu kema kutiba alelladine min kablikum laallekum tattekun, propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas da biste se Allaha bojali, da biste bili svjesni Allaha, da biste se greha sačuvali. Dakle, kao što ima ovu dimenziju duhovnu, Ramazan ima i svoju društvenu ljudsku dimenziju. Jedna od najvažnijih jedan od najvažnijih aspekata ove dimenzije, društvene dimenzije Ramazana i Ramazanskog posta, jeste jačanje međuljudskih veza, kako onih užih, porodičnih, komšijskih, rodbinski, tako i onih širih, kolektivnih, bratskih, džematskih, umetskih. Zajedničkih iftari su praktičan način jačanja međuljudskih veza, međusobnog upoznavanja, sticanja novih prijateljstava, ali i za učvršćivanje i jačanje starih prijateljstava, spajanje pokidanih veza i ispravljanje nekih ljudskih grešaka iz prošlosti. Zajednički iftari, zapravo osjećaj kojeg oni stvaraju u ljudskim dušama, samo su jedna u nizu radosti koje nam donosi Ramazan. I oni predstavljaju praktično oživotvorenje riječi poslanika sallallahu alihi wasallam Okupite se oko hrane, Allah će vas blagosloviti. Neka naša zajednička poruka sa ovog impozantnog i prelijepog iftara svoj našoj braći i sestrama u domovini i dijaspori bude wa tassimu bi hablillahi jamian wa la tefarku. i svi se čvrsto Allahov adat užete održite i nerazjedinjujte se Allahovo uže je njegova vjera njegova knjiga njegov poslanik i džamat muslimana naše veze će biti jake onoliko koliko se budemo držali Allahovog užeta koliko budemo praktikovali njegovu vjeru koliko budemo slijedili njegovog poslanika koliko budemo primjenjivali njegov Kur'an i koliko se budemo držali džemata muslimana molim uzvišenog Allaha Đelešanu da nas na tom putu pomogne amin ja rabbel alemin